Ospățul. Ca să mângâie lumea pe o foame de grozavă, se și leul să facă o ispravă. Primise pretutindeni pe vestitori să cheme la un ospăț cum nu a mai fost dintr-altă vreme. vinele din codru, din scorburi și pământ. n o niciuna să ascultă de cuvânt. Un bun ospăț e binevenit și în timpuri bune și pofta de mâncare cu drag se supune. Iată-i ajunși pe vulpe, sobol și popândău. Venea un bun miros, ți se făcea și rău. Dar au susit o leacă mai târziu, mai mergi, mai lasă și oaspeții cu toți au fost găsiți la masă. Cu mătra vulpe, totuși, n-am înțeles ce avea, tocmai atunci pe alături că tot trebăluia. Sobolul rătăcise, iar popândău a stat întâi afară de s-a spălat și scuturat. Cum să te îndure acum să pleci cu burta goală? Un loc mai era slobot de lângă leu, în sală, și câte sfei dau buzna la masă să-l apuce, atunci pantera zise cu brațele în cruce. E drept că locul ăsta e foarte încăpător și așezat mai bine, dar nu-i de mutra lor. Cum vine elefantul, îi dă din jeț afară, sau îi strivește turtă sub el, așa într-o doară. Cine nu vrea să plece flământ să stea la ușe, că locurile astea sunt pentru cei cu gușe, ținute pentru fiare mai mari și mai de vază. iar mărunței care picioarele își păstrează și vor să stea pe scaun când alții o spătează, mai bine să rămâi acasă de amiază.